Ogeita malau ondartzak eta aintzira batek senperekoak osatzen dute Iparra Euskal Herriko ondartzen zerrenda. Orotara, ogeita ma bos kilometroko itxasbazterra. Urtean, milioi bateko inbertzua egiten dute herriek ondartzen eta itsasoko uraren kalitatea zaintzeko. Eta horren frogada adibidez, biarritzen eraiki berri duten euri uren atxekitzeko gunea. Arazo geienak, euriak sortzen baititu batez ere epelaburrean euria initz egiten duenean. Egin diren lanei esker, AEGES eskualdeko osasun agentziaren arabera uraren kalitatea bizikiona da, hogei tamaika ondartzetan eta ona irutan. Emanuel Altzuhi bidarteko hau Oui, la qualité des eaux béniottes partant sec du point de vue bactériologique sur l'ensemble des, des, des plages de la côte basque. Les problèmes des mares, on le sait et on y travaille et dès lors que la pluie arrive, qu'il a des événements pluvieux intenses e violents qui saturent les réseaux, qui génèrent de problématiques à l'instanté sur sur les plages. Maiatzetik irailera itsasoko ura egunero kontrolatua da eta aztertua. Emanio Lalthuri Mais tous les matins à 5h du matin, on a un prélèvement, cest à on a des gens qui vont dans l'eau, qui prélèvent dans des, dans des petits petits bidons de l'eau et qui vont les analyser. On a une méthode d'analyse rapide, cette méthode on en a les résultats à 9h30 à peu près, pour nous permettre d'ouvrir ou de fermer les plages. Egiten diren azterketetaz gain, egunero kostagarbia deitu ontzia ateratzen da itsasora, zikinkeriak biltzera. Urtean 15 tona biltzen ditu. Aldiz, gure hondartzek ez dute bandera urdinik, auzapeseek diote, auzapeseek diote, bandera urdinak aitzineko urtearen kalitatearen arabera banatzen direla eta horientzat garrantzitsuagoa dela egun aztertzea eaura bainatzeko modukoa den edo ez.